بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kau Muslimin dan Muslimat, jemaah solat subuh yang saya hormati dan saya muliakan, dari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini ditunjukkan untuk mereka dari amalan-amalan salih. Dari pintu-pintu kebaikan Beragam Lahan ibadah Ketaatan-ketaatan Yang pahalanya bisa mengalir untuknya Walaupun dia telah meninggal Di saat penghuni kubur Berada di kuburnya, amalan-amalan telah terputus. Mereka menemui kisah dan balasan terhadap amalan mereka. Namun di antara umat Islam ada yang diberi taufik oleh Allah Subhanahuwataala dengan pahala-pahala dan keutamaan mengalir untuknya, sedangkan dia masih berada di dalam kuburnya. Ini terangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi dalam sejumlah hadis. Di antara hadis yang ingin saya bacakan pada malam pada subuh hari ini adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'un yajri lil 'abdi ajruhun" wa huwa fi qabrihi ba'da mautih ada tujuh amalan yang pahalanya terus mengalir untuk seorang hamba padahal dia sudah berada di kuburnya setelah kematian yang pertama kata beliau man allama ilman siapa yang mengajarkan ilmu au nahran atau dia mengalirkan sungai au hafara atau dia menggali sumur au gharasnaqlan atau dia menanam pohon kurma au masjidan atau dia membangun masjid au waratha atau dia mewariskan mushaf autarakah ولدان يستغفر له بعد موته atau dia meninggalkan anak yang memohonkan ampun untuknya setelah kematiannya. Maka ini tujuh amalan disebutkan di dalam hadis yang mulia ini, pahalanya terus mengalir untuk seorang hamba dan dia berada di kuburnya. Ini hadith memberikan kepada kita sejumlah manfaat dan fikih yang sepatutnya kita perhatikan. Di antara hal yang sangat penting kita perhatikan dari hadith ini, bahawa umat ini diberikan oleh Allah keutamaan berupa amalan-amalan Salih yang dilipat gandakan kepala, Pahalanya Bisa terus mengalir Walaupun dia di alam kuburnya Maka amalan-amalan yang seperti ini Ini yang membedakan Kedudukan seorang hamba Dengan hamba yang lainnya Iya Karena itu Di dalam hidup ini hendaknya kita pandai mencari Dari amalan-amalan Kadang sedikit, tapi pahalanya berlipat ganda. Kebaikannya terus diharapkan, terus mengalir. Ini diantara fikih di dalam hidup, jalan kehidupan yang tersirat dari hadit ini. Maka hendaknya kita. Berusaha mencari dari amalan-amalan ketahatan Dari lahan-lahan kebaikan Pahalanya berlipat ganda Lebih cepat mengantar kepada sorga Dan pahalanya mengalir Sedangkan hamba itu Berada di kuburnya Ia. Damalan yang seperti ini sangat banyak tapi pokoknya terkait dengan keimanan, keilmuan, keikhlasan. Dan amalan-amalan hati yang mengitarinya. Karena itu kadang keikhlasan seseorang membuat amalan yang kecil menjadi sangat besar. Dan kadang sebagian amalan besar dilakukan oleh seorang hamba. Susah payah dia kerjakan. Banyak dia berkorban. Tapi amalannya menjadi kecil nilainya. Kerana ikhlasnya yang sedikit. Niatnya yang kurang. Karena itu kata sebagian as-salaf. Rubba amalin sagirin tu kabbiruhun niya. Warubba amalin kabirin tasagiruhun niya. kadang ada sebuah amalan kecil. Tapi dibuat besar oleh niatnya. Dan keadaan amalan besar, dibuat besar, atau dibuat kecil, oleh niatnya. Iya. Dalam Al-Quran, Allah SWT menyebutkan, orang yang beramal dengan amalan-amalan, sangat banyak, tapi amalannya tidak dianggap. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَاجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْ ثُورًا kami hadapi amalan yang mereka kerjakan Lalu kami jadikan amalannya Bagikan debu yang berterbangan Tidak dianggap Kerana hilang dari keimanan dan keikhlasan Yang semestinya ada Pada Pelaku amalan dan amalannya Iya Maka Ini diantara dasar pokok Yang hendaknya diketahui dan seorang berbekal dengan ilmu syariat Dengan ilmu agama Ini akan memudahkan dia Untuk melihat jalan-jalan Ketaatan-ketaatan Yang memperbesar pahalanya Dan membuat amalan itu Terus mengalir untuknya Karena itu siapa yang belajar Ilmu agama akan dimudahkan Jalannya ke surga Sebagaimana di dalam hadith dan dirawatkan oleh Muhammad Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah Siapa yang menempuh sebuah jalan dia mencari ilmu di dalamnya maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju ke surga Dimudahkan, diringankan, dibuat jalannya itu lebih dekat menuju ke sorga daripada yang lainnya. Maka di dalam hadits ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sabab sabun yang jiril al-Abdi ajruhunn, wahyu fi qabrhi بعد موته. Ada tujuh amalan yang pahalanya terus mengalir untuk seorang hamba, padahal dia telah meninggal di dalam kuburnya. Apa itu? Yang pertama adalah manallama ilman. Siapa yang mengajarkan ilmu? Ini disebutkan paling awal sebab ini adalah yang paling bermanfaatnya. Dan yang paling besar pahalanya orang yang mengajarkan ilmu. Karena itu di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a min 'amalihi illa min talah: sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu." Apabila seorang hamba meninggal, maka terputus dari amalannya kecuali tiga Yang pertama sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak salih mendoakan untuknya. Jadi ilmu ini kedudukannya tinggi. Dia mengajarkan ilmu, manallah ilman. Tapi yang dimaksud dengan ilmu yang diajarkan adalah ilmu yang bermanfaat. Karena ilmu itu dua jenis. Ada ilmu yang bermanfaat, dan ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ada ilmu yang berbahaya malah Seperti ilmu sihir, ilmu perdukunan, kekafiran. Ini adalah ilmu yang berbahaya. Jika dia mengajarkan ilmu ini dari sebab yang sangat meninggikan paharanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis Utsman bin Affan riwayat Al-Bukhari Khairukum mantallaman Al Quran wa allamah sebaik-baik dari kalian adalah siapa yang mempelajari Al Quran dan mengajarkannya jadi katakan ini sebaik-baik kalian artinya tidak ada lebih baik darinya Yang paling tinggi kebaikan dan kedudukannya satu ilmu diajarkan kepada manusia Orang itu, orang yang menerima ilmu itu mengajarkan lagi kepada orang yang setelahnya. Diajarkan lagi kepada orang yang setelahnya. Sepanjang ilmu ini masih mengalir, maka pahalanya masih berjalan untuk hamba tersebut. Walaupun dia berada di kuburnya. Dan disinilah datang letak keutamaan para ulama, orang-orang yang berilmu. Bagaimana banyaknya pahala mereka. Ya, kita ketemukan di masa ini Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Al-Thawrih, Imam Sufyan Ibn Uyainah, Dan demikian pula para tabi'in dan sebelumnya para sahabat. Dan sebelumnya Rasulullah SAW. Ya, perhatikan ilmu yang mereka sampaikan hingga hari ini masih dipelajari oleh manusia masih diambil manfaat dengannya maka pahala terus mengalir walaupun mereka sudah berada di kubur bahkan di masa mereka masih hidup pahalanya saya sudah Mengalir untuk seorang hamba Di masa mereka masih hidup Kadang seorang alim dia Istirahat di rumahnya, tidur ya. Tapi Orang-orang memohonkan Ampun untuknya Beristighfar Memohonkan Kebaikan untuknya Kerana ilmu yang diajarkan Kepada manusia Maka Ilmu syariat ini Disebutkan berbagai jenis keutamaan di dalamnya. Bahkan. Dari. Amalan-amalan salih. Yang paling banyak. Disebutkan kebaikannya. Adalah tentang ilmu agama. Mempelajari ilmu. Agama. Karena itu tidak ada yang lebih baik. Untuk seorang hamba. Apalagi di masa sekarang ini. Melebihi dari. Mempelajari ilmu. Dan mengajarkannya. Orang yang ahli di bidang dunia itu sudah banyak ya. Bahkan di Indonesia ini pengangguran itu banyak. Padahal punya keahlian di berbagai bidang. Ya, tapi yang ahli di bidang agama. iya, Ini sedikit. Walaupun ada misalnya. 100 ribu orang. 1 juta, orang, 1 juta orang yang. Menjadi ulama itu tidak akan mencukupi keperluan manusia terhadap ilmu. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ilmu yang sifatnya sunnah itu lebih baik daripada seluruh ibadah sunnah. Lebih baik bahkan dari jihad fi sabilillah. Bahkan ilmu itu lebih dia perlukan daripada makan dan minumnya. Ya, orang makan dan minum dalam sehari berapa kali? Mungkin tiga kali, ya, ini normalnya. Kalau dia kuat-kuat sedikit, ya bisalah lompat sampai lima kali dia makan. Tapi kalau ilmu agama, itu diperlukan setiap saat. Bersama detak nafasnya. Iya. Dia akan tidur, dia perlu ilmu, supaya dapat pahala. Apa yang dia kerjakan, apa yang dia baca. Pada saat akan tidur. Ketika dia terbangun di tengah malam, dia perlu ilmu. Ketika dia sholat, dia perlu ilmu. Ketika dia bangun dari tidur, perlu ilmu. Di waktu pagi, perlu ilmu. Di waktu sore, perlu ilmu. Di segala keadaannya, dia perlu ilmu. Dia di tengah keluarganya, perlu ilmu. Mendidik anak-anaknya, perlu ilmu. Berinteraksi dengan manusia perlu ilmu. Maka mempelajari dari ilmu agama. Ini adalah sebuah keutamaan yang sangat besar bagi seorang hamba. Karena itu, jangan seorang itu menelantarkan dirinya dan keluarganya dari mempelajari ilmu agama itu. Ketika menafsirkan ayat. Di surah Tahrim ya ayyuhalladzina amanu qū anfusakum wa ahlikum nārā wa hawāran yam biril wa hawarorang yam beriman jagalah diri-diri kalian dan keluarga keluarga kalian dari api neraka bagaimana menjaga diri dan keluarga dari api neraka kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu allimūhumal khair ajarkan kebaikan kepada mereka itu cara menjaga keluarga dari api neraka. Dan Nabi Isa AS berkata, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ ainama kuntu. Allah menjadikan saya sebagai orang yang berberkah. Dimanapun saya berada. Jadi berberkah dimanapun beliau berada. Apa maknanya berberkah dimanapun dia berada? Sejumlah dari as-salaf menafsirkan, مُعَلِّمًا لِلْخَيْرِ Ainama kuntu. menjadi orang yang mengajarkan kebaikan dimanapun saya berada. Maka itu sebab keberkahan seorang hamba dimanapun bumi dia pijak, di mana ada langit meneduhinya, di mana dia hidup dia memberikan manfaat kebaikan untuk manusia. Bukan manusia saja yang mengambil manfaat dari orang yang berilmu. Bahkan alam semesta semuanya mengambil manfaat dari orang yang berilmu. Iya kerana itu dikatakan di dalam hadis: "Wain al-alim la yastaghfiralahu manfih al-samawati wal-arq hat al-khitana fil-bahr". Dan seorang alim itu dimohonkan ampun untuknya oleh semua yang di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan di laut. Memohonkan ampun untuk siapa? Orang yang berilmu. Kenapa? Sebab ilmu itu membawa perbaikan. Ya, membawa perbaikan. Kalau dia kenal ilmu agama yang bagus, maka dia akan tahu bagaimana berbuat baik kepada makhluk. Termasuk kepada ikan-ikan di laut. Paling tidak, dia bukan orang yang berbuat kerusakan di atas muka bumi. Bukan orang yang menangkap ikan Dengan melempar bom misalnya, Sehingga rusak dari Apa uh, Komunitas laut itu Atau satwat di laut tersebut ya. Demikian pula Bukan orang yang sedang bakar-bakar hutan Sehingga Menimbulkan asap di sana sini ya. Ini kadang Masalah-masalah Kecil dia tidak sadari dikiranya Bakar-bakar hutan itu gampang Akhirnya bikin masalah untuk Tempat yang dia tinggali Bahkan menjadi masalah antara negara Disebabkan karena hal tersebut Maka ini semuanya perlu ilmu Maka dari hal yang paling baik Amalan yang paling mengalir pahalanya Adalah Ilmu agama ini Mempelajari ilmu mana elma? Ilman. Kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Layyihdi Allah bika rajul an wahidan, khairul laka minhum rinnaan." Arti kata Allah memberi hidayah kepada engkau disebabkan, arti kata Allah memberi hidayah kepada seseorang disebabkan karena kamu. Maka itu lebih baik bagimu daripada unta unta merah. Maksudnya lebih baik bagimu daripada dunia dan segala isinya. Luar biasa, satu orang yang mendapat hidayah. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang mengajari ilmu. Kemudian yang kedua dari amalan jariah, amalan yang pahalanya terus mengalir. Au ajra nahran. Atau dia mengalirkan sungai. Ada sungai yang terhambat misalnya. Menuju ke kampung-kampung orang Atau ke sawah-sawah dan ladang-ladang manusia Maka dia bukakan jalan ya. Dia lakukan Pengairan Pengaliran Sehingga air itu Sampai kepada manusia Sampai ke tempat-tempat Yang diperlukan oleh manusia ya. Maka sepanjang dia mengalirkan sungai ini Sepanjang sungai itu masih mengalir Manusia mengambil kebaikan darinya maka dia akan mendapat pahala. Dan ini dari amalan jariah yang pahalanya terus mengalir. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, atau hafara bi'ran. Iya. Hafara bi'ran. Atau dia menggali sumur-sumur. Nah ini. Dia gali sumur, jadi sebab manusia itu minum darinya mengambil manfaat, itu berbuat baik namanya kepada makhluk. Itu luar biasa ya dari kebaikannya. Di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, radhiyallahu anhu, Nabi saw. bercerita bahawa seorang lelaki pernah sangat kahhusan. Dia berada di kondisi yang sangat Kehausan. Maka dia menemukan... Sebuah sumur. Turunlah orang ini ke sumur. Lalu dia minum. Kerana tidak ada timba di sumur ya. Dia turun. Minum. Setelah itu dia naik lagi. Keluar dari sumur. Begitu dia naik. Keluar dari sumur. Dia dapatkan seekor anjing... Yang sudah makan tanah sekin. Kehausannya. Ia. Korang ini berkata. Sungguh anjing ini. Telah kehausan. Sebagaimana saya kehausan tadi. Ia. Maka ia pun turun. Turun lagi. Dimaklumnya turun sumur itu bukan masalah. gampang ya, tiba-tiba terjun saja. Bisa naik. Ia. Dia turun ke sumur lagi. Kemudian dia penuhi sepatunya dengan air. Lalu dia naik kemudian memberi minum kepada anjing ini. Rasulullah sebutkan, "Fasyakara Allahu lahu faghfaralah." Maka Allah syukuri perbuatannya, ia pun diampuni. Gara-gara itu dan ini juga pernah terjadi ya, seorang perempuan pezina melakukan hal yang sama. Dan itu disebut sebab pengampunannya. Jadi kalau dia memberi minum saja kepada anjing di sini, makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang banyak dari manusia tidak memandangnya, berbuat baik kepadanya saya dengan memberi minum, itu luar biasa. Menjadi sebab pengampunan kira-kira bagaimana kalau dia berbuat baik kepada makhluk, kepada manusia berbuat baik kepada orang-orang yang memerlukannya dia mencari misalnya dari kampung-kampung, tempat-tempat yang orang kekurangan air, kemudian dia bikinkan sumur dialirkan untuk mereka sumur, itu luar biasa ya, dari kebaikan, maka ini diampuni untuknya, maka seorang para sahabat berkata, ya Rasulullah wa innalana fil baha'imi la ajarak Ya Rasulullah, apakah kita dapat pahala Kalau berbuat baik pada hewan-hewan? Fakala maka Nabi bersabda Fi kulli dati kabadin ratabatin, ratabatin Ajurun Kata beliau, pada setiap Hewan Yang masih hidup Itu ada pahala dalam berbuat baik Terhadapnya Iya Maka ini, diantara Lahan amalan salih yang sangat berharga. Yang hendaknya kita memperhatikannya. Kita berusaha mencari dari sebab-sebab yang manusia itu mengambil manfaat. Ia. Kemudian yang ketiga, menggali sumur. Kemudian yang keempat, di dalam hadis dikatakan, awqarah sanah atau dia menanam pohon kurma. Iya. Dan di sini pohon kurma hanya sekedar contoh ya. Bukan artinya kalau dia tanam pohon lain tidak ada manfaatnya, tidak mengalir pahalanya. Tapi ini penyebutan pohon kurma kerana memang di antara pepohonan yang paling banyak manfaatnya adalah apa? Pohon kurma. Iya. Karena itu pohon kurma itu dijadikan perumpamaan seorang mukmin itu dalam Al-Quran, ya? Alam tera. Kayfadaraballahu mathalan. Kalimatan tayyiba, kasyajaratin tayyiba. Tidak akan kamu lihat bagaimana Allah membuat perumpamaan. Kalimat tayyiba itu, la ilaha illallah itu, keimanan itu, seperti pohon yang tayyiba. Pohon yang baik. Pohon yang baik ini pohon kurma. Iya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Inna minasyajari syajaratan, la yaskutu warakuha wa innaha kamathalil mu'min sungguhnya antara pepohonan ada sebuah pohon yang dedaunannya itu tiap berguguran dan pohon ini perumpamannya seperti seorang muslim yaitu pohon kurma tapi bukan artinya kalau dia tanam pohon lain atau tanaman apa saja dia tidak mengambil manfaat dia ambil manfaat spanya dia muslim menanam bermanfaat baginya kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi bersabda may yaghrasu darsan aw zara'a zar'an minhu insanun wala tayrun wala dabbatun illa kana sadaqatun lahu yaumil siapa saja yang menanam sebuah pohon atau dia menanam tanaman apa saja Kemudian dari tanaman ini dimakan oleh manusia, oleh burung-burung, oleh hewan-hewan. Maka itu menjadi sodakah untuknya pada hari kiamat. Jadi sodakah untuknya pada hari kiamat. Iya. Kini luar biasa ya? Bagaimana? Hadit ini mengumpulkan kaidah-kaidah penting. Ada perhatian Islam itu terhadap hewan-hewan terhadap makhluk hidup ada perhatian Islam terhadap tanaman ya, penghijauan ini semua dari amalan-amalan apa? dia ada dalam Islam karena itu kalau ingin berbicara tentang kemanfaatan umum berbicara tentang hal-hal yang memperbaiki sebuah negeri itu tuntunan syariat kita yang paling lengkap di menjelaskannya iya maka dia menanam, menanam pohon apa saja khususnya pohon kurma maka itu lebih besar pahalanya, akan banyak kebaikan yang didapatkan kemudian berikutnya yang kelima, awbana masjid awdia membangun masjid dimalumi bahwa masjid ini adalah ahabul biqai lallahu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Dan disebut rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man bana masjidan, iya batagi bihi wajh Allah, bana Allahu lahu, fil jannah. Siapa yang membangun sebuah masjid, dia mencari wajah Allah di dalamnya, maka Allah akan bangunkan untuknya yang semisal dengannya di surga. Di sebuah riwayat bapa Allahul Hakeem tanfil jannah akan dibangunkan untuknya rumah di sorga. Jadi diantara manusia sw. ada orang-orang yang dia masih di dunia, tapi dia membangun rumahnya di mana? Di sorga. Ya, kalau kita di dunia ini kalau belum punya rumah, ya itu pikirannya mau apa? Mau membangun. Kadang dia membangun pelan-pelan, beli tanah dulu, bikin pondasi, nanti bertahap naik lagi, sedikit demi sedikit, sampai selesai dia bangun. Tapi subhanallah kadang jarang diantara kita yang berpikir membangun rumahnya di mana? Di sorga. Padahal ada amalan-amalan. Apabila dilakukan oleh seorang hamba, diartinya telah membangun rumahnya di sorga. Termasuk membangun masjid. Menjaga solat rawatib. Dan selainnya dari amalan-amalan yang salih. Masjid ini tempat dan sumber kebaikan untuk maislah. Karena itu Nabi SAW awal kali berhijrah. Yang paling pertama beliau bangun adalah apa? Hah? Adalah masjid. Beliau bangun masjid Kuba sebelum membangun rumahnya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Kerana terdapat di dalamnya berbagai kebaikan dan maslahat untuk kaum muslimin. Ya, dan tidak diragukan ya dari kebaikan dan pahala membangun masjid itu. Dan ini dari sebab, dari amalan salih yang menyebabkan pahala yang mengalir untuk seorang hamba dan dia sudah meninggal berada di dalam kuburnya. Ia. Ya. Ia. Kemudian yang keenam, awaratha mushafan, atau diwariskan mushaf. Yani ini mushaf ini Al-Quran ya. Artinya Al-Quran dibaca. Ya. Dia ya diwariskan mushaf, dia wakafkan mushaf di masjid. Orang membacanya, sepanjang manusia masih membacanya, pahalanya akan mengalir untuknya. Kata para ulama, ya. Di sini bukan dilihat dari sisi Musafnya saja. Tapi dilihat dari sisi apa? Ilmu. Yang terkandung di dalamnya. Demikian pula kalau dia. Membagi-bagi dari buku-buku. Agama. Dari buku-buku yang mengajak kepada kebaikan. Maka ini semuanya sama. Dari. pahala yang terus mengalir. Untuk seorang hamba. Padahal dia berada di. Kuburnya. Nah. Jadi kita berusaha untuk hal tersebut semangat Dan ini sudut-sudut amalan diperlukan di tengah umat Perlu ada yang memberikan kepada umat ini Pencerahan-pencerahan Menubarkan ilmu di tengah umat Banyak di antara umat Islam Yang mengingkari dari hal-hal jelas Kenapa? Karena tidak sampai kepadanya ilmu Tidak sampai kepadanya dari ilmu Kemudian yang terakhir Ketablio, autara kewaladan, yes tak firulahubaa ada maautihii. Kalau dia meninggalkan atau dia meninggalkan anak yang memohonkan ampun untuknya setelah dia setelah dia meninggal. Nah, ini yang ketujuh. Dia mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang salih. Dia berusaha anak-anaknya itu tumbuh di atas ketaatan. Kerana kesolihan anak itu yang bermanfaat. Bukan semata anaknya. Tapi apa? Kesolihannya. Iya. Maka anak itu kalau dia salih orang tuanya meninggal pun masih tetap mengalir untuknya pahala dan kebaikan. Dengan doa anaknya. Dimohonkan ampun untuknya. Dimohonkan ampun untuknya. Seorang pernah bertanya Rasulullah, ibuku meninggal. Kalau saya sedekahkan untuknya, apakah sampai? Maka nari berkata iya. Maka apa yang dilakukan untuk, oleh anak untuk orang tuanya, maka itu pahalanya sampai. Ia. Karena itu, dari bekal yang paling indah untuk seorang hamba di atas muka bumi ini, kalau dia mendidik anak-anaknya Dia tinggalkan dalam keadaan salih Inilah yang diharapkan Memberi manfaat untuknya Di alam kuburnya Dan menjadi bekal yang baik untuknya kelak di kemudian hari Banyak sekali dari keutamaan Anak-anak Yang salih tersebut Orang-orang tua kalau diberitahu Seperti ini, ya semuanya Berkata saya ingin punya Anak salih Ya, Semuanya berniat Ya niat itu sudah bagus ya Mudah-mudahan dapat pahala kerana niatnya Tapi yang menjadi masalah Praktiknya Ingin dapat anak solif Tapi dia tidak menempuh jalan-jalan ke sana ya. dimaklumi bahawa Jalan menuju sorga itu ada jalan-jalannya Pada kebaikan ada jalan-jalannya Maka segala sesuatu kalau ingin didapatkan Ditempuh jalan-jalannya sebab-sebabnya terjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata la tajiri ala liabasi engkau menghendaki keselamatan padahal engkau tidak menempuh jalan-jalannya perahu itu tidak berjalan di daratan perahu jalannya di mana? di air kalau di darat mana jalan perahu Karena itu seorang menempuh ya. dari jalan-jalan yang mengantar ke sana Ya, dan ini, kesolihan anak, menjaga terhadap anak, itu kadang kembali kepada kesolihan orang tua juga. Ya, kalau orang tuanya salih, barangkali itu menjadi sebab anaknya bisa menjadi salih dan dijaga. Itu perhatikan di surah Al-Kahfi itu. Kan Nabi Khadir diperintah untuk Membangun sebuah tembok yang ternyata itu adalah rumah dua orang anak yatim. Kenapa diperintah membangun supaya terjaga rumah ini kerana di bawah rumah ini ada hartanya anak yatim. Ini sedemikian luar biasanya dua anak yatim ini sehingga Allah wahyukan khusus kepada Nabi yang Nabi Khidir untuk menjaga. Ya. Apa sebabnya anak yatim ini dijaga? Disebut dalam Al-Quran. Wa kana abuhuma saliha. Ayah dua anak yatim ini adalah seorang yang salih. Karena kesalihan ayahnya. Itu. Menyebabkan anak-anaknya apa? Dijaga. Ia. Maka tugas di dalam. Rumah tangga. Suami itu jangan. Dia berpikir. Oh istriku harus bagus. Harus begini. Anak-anakku harus begini. Ya, Tapi dia sendiri tidak memperhatikan dirinya Tidak menjaga dirinya Di atas kesalihan dan ketakuan Harusnya dia yang paling menjaga Apabila dia menjaga dirinya Maka insyaallah Allah Diharapkan itu berpengaruh baik Untuk istri dan anak-anaknya ya. Maka ini beberapa Amalan Yang pahalanya Terus mengalir untuk seorang hamba Sedangkan dia Di alam kuburnya dan telah kita petik dari hadit yang agung ini pelajaran-pelajaran dan kaidah-kaidah kehidupan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ini mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan hadit ini. Wallahu taalaalam. Nah, ya, begini. Tanya jawab. Silakan kalau ada mau bertanya, sila silakan. Assalamualaikum Ustaz. Ya silakan cerita lagi. Ya. Eh, Kini masalah amalan yang amalannya terus mengalir tadi Ustaz. Salah satunya kan anak soleh tadi Ustaz. Ini berlaku untuk anak kandung atau anak angkat atau anak tiri? Gimana Ustaz? Terima kasih. Iaitu anak yang dimaksud adalah anaknya sendiri. Waladan salihan Kata walad itu dalam bahasa Arab. Itu anak dari nasab dia, ya. Anak dari nasab dia. Itu yang disebut dalam Al Quran. Yusikumullahu fi awladikum. Allah berwasiat kepada kalian, pada anak-anak kalian terkait dengan warisan ya. Jadi bahasakan dengan walad. Karena warisan itu hanya didapatkan oleh anak yang dari nasabnya. Adapun anak angkat itu tidak masuk ya di dalamnya, ya. Tidak masuk di dalamnya. Anak tiri juga tidak masuk di dalamnya. Tapi kalau dia berbuat baik kepada seorang anak. Berbuat baik kepada anak tirinya. Maka dia dapat pahala dari sisi lain. Dari sisi lain. Ya. Sisi lainnya ya dilihat. Dia mengajarkan ilmu kah? Menjadi sebab dia dapat ilmu atau bagaimana? Sehingga menjadi amalan-amalan jariah baginya. Baik. Apabila kita Mewarisi mushab Ustaz Mengerasnamakan orang tua Misalnya kakek, nenek Apa itu boleh Ustaz? Jadi e, Membagikan Mushaf, Tapi untuk kakek, nenek Begitu orang tua Yaitu kalau dia adalah seorang anak Dari Apa namanya Anaknya Misalnya dia seorang anak Ya kalau dia anak misalnya Untuk orang tuanya Dia berbuat baik Bersedekah namanya untuk orang tua Dan itu dibolehkan Tidak ada masalah ya, Untuk kakeknya Dia bikinkan wakaf misalnya Dia buatkan dari amalan kebaikan Dia niatkan pahalanya Untuk orang tuanya Untuk ibunya Maka itu dari hal yang mengadir ya, Dan itu salah satu fungsinya Anak yang salih membuat hal-hal yang baik untuk orang tuanya nah. Assalamualaikum Pak Stad saya langsung saja Pak Stad di luar materi subuh ini Pak Stad bagaimana hukumnya Pak Stad donor darah atau donor organ tubuh kita kalau kita sudah meninggal secara islam apa diizinkan diperbolehkan apa tidak berikutnya Pak Ustadz uh, apa hukumnya kan sekarang ini banyak suka kita nyanyi profesi penyanyi atau musik itu hukumnya di islam itu bagaimana terus berikutnya Pak Ustadz banyak nih pertanyaannya Pak Ustadz ya, terus ya, kerja di perbankan konvensional itu bagaimana sih hukumnya karena kan ada perbankan syariah sekarang terus berikutnya Pak Ustadz menempel gambar di rumah-rumah gambar makhluk hidup terus berikutnya Pak Ustadz uh, bagaimana uh, penggunaan uh, isbal, maksudnya isbalin apakah kita dilarang pada penggunaan sehari-hari atau hanya pada sholat saja, itu saja Pak Ustadz mohon maaf, banyak pertanyaannya Baik, biletong dulu. Asalamualaikum <laughs> warahmatullahi Jadi ada 5 pertanyaan. <laughs> Yang pertama terkait dengan donor organ tubuh ya. Kalau donor darah enggak ada masalah, seorang masih hidup, dia donorkan darahnya enggak masalah. Tapi ini kalau donor organ tubuh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Harus diketahui bahwa tubuhnya, darahnya itu bukan milik dia itu milik Allah. Kalau darah dia berikan membantu dalam keadaan hidup enggak ada masalah, tapi kalau dia sudah mati itu masalah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kasru 'idamil mayit ka kasrihi hayyan. Mematahkan tulang mayyit yang sudah mati orang yang sudah mati itu seperti dia patahkan pada saat dia masih hidup. Ya. Jadi kalau ada autopsi atau apa saja dilakukan dari orang yang hidup, diberikan untuk orang yang mati, pasti itu akan melalui proses mengganggu jasad orang tersebut. Ya, dan ini semuanya dilarang di dalam syariat. Ya. Kemudian perlu saya ingatkan bahawa itu tidak boleh diperjualbelikan. belikan. Ya, kalau dia darah, dia donorkan, tidak boleh diperjualbelikan. Diambil upah misalnya, dibawa di belakangnya. Sebab hal yang merupakan milik Allah, kita tidak ada hak untuk menjualnya. Bukan milik kita. Jelas ya? Terus yang kedua, terkait dengan apa tadi yang kedua? Ya, profesi sebagai musik. Apa namanya penyanyi? Itu dari hal yang diharamkan ya. Seorang penyanyi uh, Menggunakan alat-alat musik, kemudian menyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang terdapat di dalamnya kemaksiatan atau mengarahkan kepada hal yang tidak baik. Ya, Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, "Laykun anna akwamun istahillun alhirr walharir walkhamr walmaazir." Akan datang nanti suatu kaum. Yang mereka itu menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat-alat musyid. Jadi akan datang satu kaum menghalalkan itu. Padahal dia adalah apa? Haram. Sebagaimana khamar itu haram, zina itu haram. Sama. Ini juga dari hal-hal yang diharamkan. Ia, kerana itu kewajiban setiap muslim adalah mencari rezeki dari sumber yang dihalalkan. Allah mencela orang-orang yang memfitnah dengan suaranya Wa nasi may lah diantara manusia ada yang membeli ucapan yang sia-sia untuk melalaikan dari jalan Allah ucapan sia-sia ini masuk di dalamnya musik orang-orang yang nyanyian-nyanyian yang tidak bermanfaat semuanya tercakup di dalam ayat kemudian yang ketiga Terkait dengan masalah bank. Ya, itu kita tidak terlalu. Peduli apa namanya. Dilebeli apa. Tapi. Yang dilihat adalah. Bentuk transaksinya. Ya, Karena penamaan itu. Tidak ada artinya. Yang penting adalah hakikatnya apa. Hakikatnya apa. Karena itu ada kaitan di dalam fikih. Al-Ibrotu bil-ma'ani. Labi. Al-faq wal-mabani Yang menjadi ukuran adalah Makna hakikat pada sesuatu itu Bukan lafadnya Kalimat-kalimatnya bukan itu Boleh saja orang berkata ini Bagi hasil, bagi hasil bagus ya Atau ini Misalnya bagi untung ya Dan sebagainya Dia pakai lafad-lafad bagus Tapi kita lihat hakikatnya bagaimana Hakikatnya bagaimana Ya memang dari sisi kenyataan Di bank konvensional itu Identik dengan riba, itu jelas. Kalau di bank syariah, katanya mereka ingin menerapkan syariat, menjalankan dari kaidah-kaidah syari'ah. Dan itu adalah hal yang disyukuri sebenarnya, patut untuk didukung. Hanya saja e, sangat disayangkan memang belakangan ini di orang-orang yang bergerak di situ ada hal-hal yang aneh-aneh sebenarnya. Ada perkara-perkara yang mereka jatuh riba bahkan lebih besar ribanya dari bank konvensional. Dan ada hal-hal yang kadang sebagian orang pandai cari tikungan-tikungan supaya bisa apa namanya? memberikan ketentuan-ketentuan uh, dalam transaksi padahal itu tidak dibenarkan. Nah, maka ini hal-hal hendaknya -hal diperhatikan jangan sampai seorang jatuh di dalamnya. Ya, dan syariah itu bagus ya, seorang Bikin bank sesuai dengan syariah. Kalau memang produknya benar-benar syariah, itu harusnya didukung. ya. Harusnya didukung. Dan saya berkata bahwa, Orang yang masuk di perbankan syariah itu ada beberapa jenis. Ada orang yang, uh, Niatnya bagus, Tapi dia jatuh dalam beberapa keliruan. Maka ini dibantu. Iya. Iya. Ada orang yang niatnya bagus tapi dia tidak tahu jalannya. Ada orang yang memang niatnya iya masuk ke bisnis tersebut ya murni bisnis. Bahkan ada yang hal tidak bagus, dia lihat oh ini perbankan syariat pertumbuhannya di dalam pasaran dalam setahun tinggi sekali, lebih hebat dari bank konvensional. Kalau begitu, kita buka aja cabang syariat. Karena itu ramai-ramai, hampir setiap bank konvensional punya cabang bank syariatnya. Iya, dan di semuanya ada hukum-hukum yang terkait dengannya. Yang jelas sekali lagi yang menjadi ukuran itu kajiat bagaimana bentuk muamalah, cara transaksinya. Itu yang kita ukur. Maka untuk jawaban itu saya tidak ada jawaban pasti terkait dengan masalah apa keadaan suatu bank, tapi itu dilihat pada jenis transaksinya. Dan apa yang saya sampaikan tadi itu hanya semata nasihat-nasihat saya. Semoga bermanfaat. Wallahu taala. Terus? Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la tadkhulul malaikatu fihi kalbun wa sura. Sungguhnya malaikat itu tidak akan masuk rumah yang terdapat di dalamnya anjing atau gambar. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diceritakan oleh sebagian istrinya akan gereja yang mereka lihat di Habasyah ada gambar-gambar di dalamnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ulai ka syararul khalq innallahu mereka itu adalah segala kilek makhluk di sisi Allah dan di dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya khruju unuq yawm al-qiyamah lahu ainani tubsirani wa udunani tasmaani yaqulu inni wukiltu bi tsalah minha wa bil akan keluar leher pada hari kiamat, maksudnya di neraka. Dia berkata, dia punya dua mata melihat, dua telinga mendengar, walisanun yantuk dan lisan berbicara. Dia berkata, saya diperintah untuk menyiksa tiga orang, salah satunya adalah orang yang menggambar. Dan di dalam hadis Ibn Abbas riwayat Al Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, al Allah melarang orang-orang yang menggambar. Di dalam hadis Ali bin Abi Talib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau, saya diutus oleh Rasulullah SAW. Allah ada kuburan masyrifan ilah sawaitu, walasworatan ilah thomas tu. Tidak ada kubur yang tinggi kecuali saya ratakan. Maksudnya diratakan sebagai bukan diratakan dengan tanah ya, tapi diratakan sebagaimana umumnya kuburan. Iya, dibuat tingginya sebagaimana umumnya kuburan. Kemudian jangan saya tinggalkan gambar kecuali saya hapus. Kemudian pertanyaan yang kelima tadi terkait dengan masalah Isbal. Apakah dia khusus di sholat saja atau di tempat lain? Isbal itu larang di semua tempat. Iya. Dilarang di semua tempat. Dia Isbal dalam keadaan menyombongkan diri atau tidak, semuanya dilarang. Kalau dia tidak menyombongkan diri, maka di dalam hadith pun dilarang. Karena itu Rasulullah bersabda ma'as falaminal ka'bain fahuafin nar apa yang melebihi mata kaki tempatnya di neraka. Kalau dia sombong lebih besar lagi dosanya. Salah satun la yukallimuhullahu yawmal qiyamah wala yanduru ilaihim wala yuzakkihim walahum adabun alim. Ada tiga golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Tidak akan diajak bicara dan untuk mereka siksaan yang pedih. Salah satunya adalah almusbil izaruh. Orang yang isbal kainnya. Nah, tapi di dalam salat itu akan lebih berbahaya. Karena ini dia melakukan dosa di posisi penghambaan kepada Allah Subhanahu Wataala. Karena itu silam pendapat di kalangan ulama, apakah orang yang isbal itu syah solatnya atau tidak? Apakah orang yang isbal syah solatnya atau tidak? Dan yang benarnya dia hanyalah dosa, tidak membatalkan solat. Ya Allahu ala alam. Baik, kemungkinan sih bisa ya. Wallahualam. Pahala mengalir dari anak soleh kepada orang tua yang telah meninggal. Apakah doa anak yang tidak soleh? Atau anak yang salah? Juga mengalir kepada orang tua yang telah meninggal? Ya kalau anak yang berdoa untuk orang tuanya. Walaupun dia tidak soleh. Dia ikhlas dalam doa memohon kebaikan untuk orang tuanya. Apa yang melarangnya untuk sampai? Jangankan anak. Orang biasa saja didoakan saudaranya kaum muslimin. Itu sampai. Ya. Ya. Bukan kayak kita kalau ke kuburan kita baca doa kan? Assalamualaikum, ya ahl al kan begitu? Ya kita diperintah mendoakan kaum mukminin. Kita mendoakan para sahabat yang sudah meninggal. Nah, kalau doa enggak ada masalah. Siapapun boleh berdoa. Apalagi anak kepada orang tuanya. Walaupun dia adalah seorang yang menganggap dirinya tidak soleh. Tapi kalau si anak itu berdoa untuk orang tuanya, itu bentuk dari kesolehannya. Walaupun di hal-hal yang lainnya. Dia mungkin tidak salih Iya Semoga Allah memberi taufiq kepada semuanya Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Saya mau bertanya tentang masalah masjid Ustaz Dari Ustaz menjelaskan bahawa Siapa yang membangun rumah Allah Akan mendapat tempat di surga Insyaallah. Yang saya tanyakan Adakah syariat Islam yang mengajarkan bahawa di setiap masjid, taruhlah 100 meter, dibangun lagi masjid. 100 meter, dibangun lagi masjid. Adakah seharian tentang Islam menganjurkan jarak, batas masjid itu dibangun? Contohnya di, terutama di kampung kita sini, sudah ada tiga masjid. Yang jaraknya mungkin kurang lebih 500, ada yang 500, itu yang saya tanyakan. Yang kedua... Masalah pak Hrd Kupiyah yang saya tanyakan di sini tentang memandikan mayat. E, yang kebiasaan kita melihat bahwa membersihkan dubur itu disiapkan sampai tiga kantong untuk masuk tangan ataupun lebih. Bahkan kadang-kadang kurang air, dubur itu sama sekali harus bersih. Di situ yang saya tanyakan karena saya pernah mengikuti praktek ada. Ustaz yang mengatakan tidak perlu itu, tidak perlu bersih. Bahkan di dalam praktek itu yang kita lihat, membersihkan itu kita dilihatkan sama yang anggota kita. Sudah bersih atau betul? Sudah bersih atau belum? Kalau sudah, kita segerakan yang lainnya. Itu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama terkait dengan masalah membangun masjid, itu tidak ada ketentuan khusus tentang jaraknya bagaimana dari jarak berapa ke berapa tapi asalnya masjid itu harus diketahui fungsinya apa dan siapa yang berwenang memberi izin pembangunan itu aja yang perlu diketahui nah, kalau diketahui fungsinya masjid adalah tempat berkumpul kaum muslimin tempat melakukan salat berjamaah maka sepanjang satu masjid sudah cukup untuk orang yang di sekitar harusnya mereka berkumpul di situ iya Adapun kalau membangun masjid berdekatan, sebagian orang Cuma kadang apa namanya? gensi saja. Oh, di sana punya masjid, kita dari sini belum ada masjid. Ya, bikin masjid juga. Padahal kalau mereka ke sana, itulah lebih bagus, lebih banyak pahalanya malah. Agak jauh langkahnya kan? Setiap kali orang melangkah ke masjid, diangkat satu derajat, digugurkan apa? Satu dosa. Itu ketika Nabi membangun Masjid Nabawi Ya, para sahabat yang tinggal di Bani Salama, Bani Salama yang sekarang ada masjid yang orang sebut dengan nama Masjid Qiblatain di Medina ya, itu jauh jaraknya dari Masjid Nabawi jadi mereka ini mau pindah ke dekat Masjid Nabawi supaya tidak jauh berjalan ke masjid maka Nabi berkata Ya Bani Salama, atharukun. Ya, apa namanya uh, diarakum tuktabu atharukun Waibani salam kalian tetap di rumah-rumah kalian saja. ndak saya pindah. Langkah-langkah kalian ke masjid itu akan dicatat sebagai kebaikan. Jadi yang pertama diposisikan dulu, fungsi masjid itu apa? Nah, tempat salat Jumat itu satu tempat saja di Kota Madinah, hanya di Masjid Nabawi. Tapi di kampung-kampung orang-orang lansar ada masjidnya masing-masing. Ada masjidnya masing-masing untuk salat berjamaah. Ia. Terus yang kedua dari sisi wonang yang berwenang itu menentukan di sini ada masjid dan yang tidak ada masjid itu kembali kepada pemerintah sebenarnya itu tugas pemerintah ya karena itu tidak ada yang membangun masjid kecuali yang izin pemerintah sebagaimana tidak ada yang melakukan khutbah Jumat kecuali pemerintah mengizinkan sebab itu asalnya tugas mereka wonang mereka karena masjid khutbah Jumat itu fungsinya mempersatukan umat Islam hal-hal yang terkait dengan maslahat umum itu kaedah umumnya dipegang oleh pemerintah. Iya. Dipegang oleh pemerintah. Cuma inilah yang kadang tidak berjalan di tengah kita. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi. Terkait dengan memandikan jenazah. Ya maksudnya yang diinginkan. Seorang ketika memandikan itu. Jenazah itu bersih. Suci. Itu yang dimaksudkan. Ya, ada pun cara dan teknis. Bagaimana. Mensucikannya itu teknis saja. Ya. Tapi jangan berlebihan. Jangan apa? Berlebihan. Kadang si mayit ini diurut sana sini. Kemudian di apa namanya? Dimasukkan tangan ke duburnya. Ya. Kalau orang hidup saya ndak mau dikasih gitu. Nah. Dan ini harus kita ingat ya bahwa memperlakukan mayit itu seperti melaku memperlakukannya ketika dia masih apa? Masih hidup. Karena itu Rasulullah tadi saya bacakan haditnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kasru idhmil mayyit ka kasrihi hayyan. Mematah tulang mayit dalam keadaan dia mati itu seperti mematahkannya dalam keadaan dia hidup. Jadi sama saja ketika seorang membersihkannya dalam keadaan dia mati itu seperti dia melakukan ketika dia masih apa? Dia hidup. Oh ini dia kan mati, enggak apa-apa. Ya, sampai kadang memberi pengaruh jelek kepada mayit. Ada ada apa begitu di uh, duburnya? Maka diwajar saja Biasanya kalau dimandikan, kalau trik memandikannya, kalau untuk me, apa namanya mengeluarkan kotoran yang tersisa di di di dalam badannya, itu biasanya meyitnya diangkat sedikit, kemudian diurut perutnya. Ya kalau sudah diurut perutnya itu biasanya isi dari perutnya itu keluar. Ya kotorannya itu keluar. Maka cukup dibersihkan saja. Kalau dia sudah dibersihkan, ya sudah bersih pada saat itu, sudah dilihat tidak ada lagi e, kotoran dan misalnya masih dikhawatirkan akan keluar, tidak apa-apa disimpan kapas di situ, ya untuk menutup agar supaya tidak mengotori kain kafan, dan itu tidak ada masalah. Ya, jadi di sini saya ingin ingatkan saja dua hal. Yang pertama maksud dari memandikannya adalah membersihkannya. Kemudian yang kedua tidak boleh berlebihan tidak boleh berlebihan, itu saja kalau dijaga dengan baik, maka insya Allah hal-hal uh, yang sifatnya teknis itu tidak terlalu bermasalah, ya Wallahu ta'ala ini yang terakhir mungkin ya bagaimana hukum melangkah atau untuk mendekati sutra apa kita diam saja Atau ikut bergerak mendekati sutra Sutra itu adalah pembatas Kalau orang mau sholat ya Ada pembatas di depannya Iya Dan ini adalah hal yang Dianjurkan oleh jumhurul ulama Kebanyakan ulama Dan sebagian ulama Mewajibkan hal tersebut Iya Dan itu pendapat kuat Karena Rasulullah SAW bersabda mankana yang salib, faliyadu ila sutra. Siapa yang solat hendaknya dia mendekat ke sutra, ke penghalang. Iya. Tapi kalau dia sudah solat ada sutronya jauh begitu dan dia ingin melangkah mendekat, maka tidak ada masalah dia mendekat kalau langkahnya sedikit. Langkahnya sedikit. Iya. Adapun kalau langkahnya banyak maka itu dilarang ya, kerana tidak boleh bergerak banyak di dalam sholat. Hmm? Satu dua langkah, tidak ada masalah. Kalau tiga itu terlalu banyak. Tiga langkah. Terlalu jauh. Ya, kalau banyak langkah, namanya orang berjalan, bukan lagi orang sholat. <laughs> ya kan? Berarti kan dia ini sholat, bukan orang berjalan. Dan kalau dia tidak melangkah juga tidak ada masalah di, di apa namanya sebab dia dari awalnya kan ada sutro kemudian pergi ya. dia tidak dibobani dalam hal yang dia sudah bikin sutro pergi sutronya atau dihilangkan ya. ini sudah di luar kemampuannya asalnya dia itu sibuk mengurus sholatnya tapi kalau dia melangkah selangkah dua langkah tidak dilarang. Apa dalil imam pada makmum yang masbuk? Dalilnya hadit-hadit umum tentang keutamaan sholat, keutama sholat berjamaah. Ya, dan itu banyak sekali dalil tentang keutamaan apa? Sholat berjamaah. Baik. Sekiranya cukup dulu di sini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada subuh hari ini ada manfaatnya untuk seluruh jamaah. Dan saya mohon maaf atas segala macam kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyidu allah ilahi illa anta. أستغفر الله وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته